David Copperfield de Charles Dickens Pista 29 Curând, vestea celor întâmplate s-a răspândit în oraș, așa că a doua zi dimineața, mergând pe străzi, auzam lumea sporvăind pe la curți. Mulți o sândeau cu asprime pe Emily. Unii îl învinuiau pe el, dar toți aveau același simțământ pentru tatăl adoptiv și pentru logotnicul fetei. În năpasta care îl lovise, oameni de tot felul arătau mai presus de orice, un respect mișcător, sfielnic. Când i-au văzut pe amândoi în zori, mergând încet pe plajă, marinarii s-au ținut deoparte și-au vorbit în șoaptă, căinându-i. I-am găsit pe plajă chiar la marginea mării. Se vedea că nu închisese ochii toată noaptea, chiar dacă pegotii nu mi-ar fi spus că au rămas până dimineața așa cum i-am lăsat. Păreau propădiți și s-ar fi zis că într-o singură noapte Domnul Pegoti se gârbovise mai mult decât în toți anii de când îl cunoșteam, dar amândoi arătau grav și hotărâți ca și marea, care în clipa aceea se întindea nemișcată, fără valuri, sub un cer mohorut, având totuși o răbufnire surdă, ca și cum ar fi răsufat greu în tihna ei, iar în zare se deslușea o dură de lumină argintie izvorută dintr-un soare nevăzut. Am tot state de vorbă despre ceea ce ar trebui și despre ceea ce n-ar trebui să facem. Mi-a spus domnul Pegoti, după ce am făcut împreună vreo câțiva pași în tăcere, și acum vedem calea pe care trebuie să o apucăm. Tocmai mă uitam la Hem, care privea în largul mării spre lumina aceea depărtată, și mi-a trecut odată prin minte gândul înfricoșător că dacă l-ar întâlni vreodată pe Steerforth, l-ar ucide. Pe față nu-i se cita mânia, ci numai o aspră hotărâre. Mi-am făcut aici datoria, domnule," a zis domnul Pegoti. Acum mă duc să o caut." S-a oprit o clipă și apoi a urmat cu mai multă hotărâre în glas. Mă duc să o caut." De aici înainte, asta mi-e datoria. A clătinat din cap când i-am cerut să-mi spună unde voia să o caute și m-a întrebat dacă plec a doua zi la Londra. I-am răspuns că m am în plecarea pentru a nu scăpa prilejul de a-i putea fi de vreun folos, dar că eram gata să pornesc la drum oricând ar fi dorit. Vin cu dumneata mâine, domnule." Dacă nu ți-e cu supărare," mi-a zis el. A mai mers câtva timp împreună în tăcere." Hem o să-și vadă mai departe de treabă și o să locuiască la sora mea," a adăugat el. Iar vechea barcă..." Ai de gând să o părăsești, domnule pegoti? l-am întrebat eu mișcat. Locul meu nu mai e aici, domnșorile Davy," mi-a răspuns el. Când o barcă se scufundă în timp ce întunericul plutește peste adâncimi, se duce la fund și s-a zis cu ea." Dar nu, domnule, nu, n-am de gând să-mi las barca în părăsire. Departe de mine gândul ăsta. Am amers puțin ca și înainte, până ce a început să-mi explice. Dorința mea, domnule, e să arate zi și noapte, iarna sau vara, așa cum a arătat întotdeauna de când ea a cunoscut-o. Dacă vreodată pașii rătăcitori o să o aducă înapoi, n-aș vrea să simtă că locul ăsta o respinge, înțelegi? Ci, din potrivă, aș vrea să-i separă cu o atrage, o cheamă să se apropie, ca o stihie pe vânt sau ploaie de vechea fereastră, ca să arunce într o privire, să-și vadă colțișorul de odinioară lângă focul din vatră. Atunci poate, domșorule Davy, văzând-o numai pe doamna Gamici în casă, o să-și ia inima în dinți și o să intre, tremurând, și o să se poată culca în vechiul ei pătuc, să-și potolească gândurile zbuciumate acolo unde a fost cândva atât de veselă. Au încercat să-i răspund dar n-am fost în stare. În fiecare noapte, a urmat domnul Pegoti, așa de statornic cum i-a dat nopții să-și coboare întunericul, lumânarea trebuie să stea aprinsă în locul cel vechi de lângă geam, pentru că, dacă ar zări-o cumva, să-i spună parcă vină înapoi, fetițo, vină înapoi. Și dacă o să auzi vreodată o bătaie la ușa mătușii, hem, o bătaie ușoară, să nu te duci să deschizi. Mai bine să o primească ea, nu tu, pe nefericita mea fetiță. A trecut înaintea noastră și a mers așa câteva minute. În acest răstimp m-am uitat iar la Hem. Își țineau ochii pironiți asupra luminii acelea depărtate, iar pe față aveam tipărită aceeași hotărâre. I-am atins ușor brațul. Până să mă bage în seamă, a trebuit să-l chem de două ori pe nume, de parcă aș fi încercat să trezesc pe cineva dintr-un somn adânc. În cele din urmă, când l-am întrebat la ce se gândea, mi-a răspuns. La ce stă în față, domșole Davy și la dumneata. Vrei să spui la viața pe care o să o duci de aici înainte că-ți făcuse un gest nelămurit arătând spre mare? Da, domnșole Davy, nu prea știu cum se face, dar prin dumnata mi se pare că o să vie și sfârșitul," mi-a zis el, privindu-mă ca și cum s-ar fi trezit, dar păstrându-și același aer hotărât. Ce sfârșit?" am întrebat cuprins pe aceeași teamă ca și mai înainte. Nu știu," a spus el îngândurat, îmi ziceam că totul a început aici și aici trebuie să se sfârșească. Dar s-a dus domnșorul Davy, a adăugat el, răspunzând parcă privirii mele. Nu trebuie să-ți fie frică de mine, sunt cam năucit și nu m-am dau seama de nimic, ceea ce însemna că nu știa ce se mai petrecea cu el și era foarte tulburat. Domnul Pegoti s-a oprit ca să-l ajungem în urmă, apoi n-a mai scos nicio vorbă. De multe ori, până ce a venit sfârșitul la sorocul cuvenit, m am adus aminte de scena aceasta și de gândurile care mi-au trecut atunci prin minte. N-am apropiat pe nesimțită de vechea barcă și am intrat. Doamna Gamici nu mai ședea mă în colțul ei obișnuit, ci lui ea gătind mâncarea. I-a luat pălăria domnului Pegoti, i-a dus un scaun și a vorbit cu atâta blândețe și duioșie că n am mai recunoscut-o. Hai, Daniele, dragă," i-a zis, trebuie să bei și să mănânci ca să-ți ții puterile." căci fără asta nimic nu ești în stare să faci. Încearcă, dragul meu, și dacă te plictisesc cu trâncăneala mea, spune Daniele, și te las în pace. După ce ne-a dat de mâncare, s-a retras lângă fereastră și a început să cârpească niște cămoși și haine de ale domnului Pegoti, împăturindu-le apoi frumos și împachetându-le într-un sac marinăresc de mușama. Între timp tot vorbea cu același aer blajin. Să știi, Daniele, că nu o să mă mișc de aici, o să stau necontenit pe orice vreme și o să fac totul așa cum dorești. Nu prea știu carte, dar o să-ți scriu din când în când cât o să lipsești și o să-ți trimit scrisorile la domșorul Davy. Poate că o să-mi scrii și tu, Daniele, câteodată și o să-mi povestești pățăniile tale de călător singuratic și pierdut. Mi-e teamă că o să te simți tare singură aici," i-a zis domnul Pegoti. Nu, nu, Daniele," la a liniștit ea, cât de puțin, nu te mai gândi la mine." O să am destulă treabă ca să-ți păstrezi locșorul, voia să spună casa, până ce o să te înapoiezi. Un locșor pentru oricine s-ar întâmpla să vină înapoi. Daniele. Când o fi vreme frumoasă, o să-mi pun un scaun în fața ușii și o să-și șed așa ca de obicei. Doveni cineva, o să-o vadă de departe pe bătrâna văduvă credincioasă. Cât de mult se schimbase doamna Gamici într-un răstimp atât de scurt. Era alt om. Se arăta atât de devotată pricepea atât de repede ce trebuia spus și ce trebuia trecut sub tăcere, uitase cu totul de necazurile ei și se arăta atât de înțelegătoare față de durerea celorlalți, că mă uitam la ea cu un fel de venerație. Cât am muncit în ziua aceea! Trebeau aduse atâta lucruri de pe țărm și închise în șopron, vâsle, năvoade, pânze, frânghii, catarge, oale pentru languste, saci cu nisip pentru lest și multe altele. Cu toate că s-au găsit mulți care au dat o mână de ajutor, căci oricine de pe plajă era bucuros să lucreze din toată inima pentru domnul Pegoti, fără altă răsplată decât aceea de a fi fost chemat să-l ajute, totuși ea nu s-a lăsat și a trudit ziua întreagă cărând poveri peste puterile ei și a alergat de colo până colo, făcând tot felul de drumuri fără folos. Nu se mai plângea de necazurile ei, de parcă ar fi uitat că le-a avut vreodată. Își păstra necontenit voia bună pe lângă simpatia ce o arătat celor din jur. Era uimitor cât de mult se schimbase. De căleală nici nu mai putea fi vorba. Toată ziua, până pe n-am băgat de seamă să-i fi tremurat glasul sau să-i fi scăpat vreo lacrimă. Când am rămas singuri, domnul Pegot ia și cu mine și când domnul Pegot i-a căzut, istovit, într-un somn adânc, doamna Gamici a izbucnit într-un plâns cu suspina abia înăbușite și, ducându-mă la ușă, mi-a spus Dumnezeu să te răsplătească, domn șole Davy!" să-i rămâi întotdeauna prieten bietului om. Apoi a fugit afară să se spele pe față ca să poată ședea liniștită lângă el și să o găsească lucrând atunci când s-o trezi. Pe scurt, am plecat noaptea încredințat că doamna Gamici era singurul sprijin și ajutor în marea durere a domnului Pegoti, iar lecția pe care mi-a oferit-o și experiența pe care mi-a prilejuit-o mi-au dat mult de gândit. Abia pe la ceasurile nou, jumătate, zece, am ajuns, străbătând trist străzile orașului, la ușa prăvăliei domnului Omor. Fica lui mi-a spus că domnul Omor și-a pus atât de mult la inimă cele petrecute, încât toată ziua s-a simțit prost și că se duseze să se culce fără a-și mai fuma pipa. Erau prefăcut, avea o inimă rea," mi-a zis doamna Joram, n-a fost niciodată nimic bun de capul ei." Nu vorbi așa," i-am răspuns, nici dumneata nu crezi ce spui." Ba, cred!" a strigat doamna Giorum supărată. Nu, no, nu!" No, i-am zis. Doamna Giorum și-a dat capul pe spate, silindu-se să -și ia un aer aspru și hotărât, dar nu și-a putut stăpâni firea simțitoare și a început să plângă. Eram destul de tânăr, desigur, dar mi-am dat seama că inima ei de mamă și de soție virtuoasă nu-și putea exprima altfel simpatia și am prețuit lacrimile pe care le vărsa. Ce o să se facă?" a suspinat mini. Unde o să se ducă?" Ce o să ajungă? O, cum a putut fi atât de crudă și cu ea și cu el? Mi-am amintit de vremea când Mini nu era decât o fată tânără și drăguță și m-am bucurat că se arăta și ea atât de mișcată la amintirea celor zile. Mica mea Mini, a zis doamna Joram, s-a dus adinea să se culce și chiar în somn suspina după Emily. Toată ziua micuța Mini a plâns gândindu-se la ea și m-a întrebat mereu dacă Emily e cu adevărat rea. Ce puteam să-i spun? Când în ultima seară pe care a petrecut-o la noi, Emily și-a tăiat o panglică de la gât și i-a pus-o lui mini și și-a lăsat capul pe perna ei și au stat amândouă împreună așa, până ce fetița a dormit. Mica mea mini mai poartă și acum panglica aceea la gât. Poate că nu s-ar cuveni, dar ce să fac? Emily e foarte rea, dar se iubea atât de mult amândouă și fetița nu știe încă nimic. Doamna Giorum era atât de negăjită încât bărbatul ei a trebuit să vină să o mai I-am lăsat împreună și am pornit spre casa lui Pegoti, mai întristat ca înainte. Ființa aceasta atât de bună, Pegoti vreau să spun, neținând seama de toate încercările prin care trecuse, nici de nopțile nedormite, rămăsese la fratele ei, unde avea de gând să stea până dimineața. În toată clădirea nu se mai afla în afară de mine decât o femeie bătrână, care fusese tocmită cu câteva săptămâni înainte ca să vadă de treburile casei cât timp Pegoti nu se putuse ocupa de gospodărie. Neavând nevoie de serviciile ei, am trimis-o să se culce spre marea ei mulțumire și m-am așezat lângă focul din bucătărie ca să mă achipzuiesc puțin la tot ceea ce se întâmplase. Mi-a părut nelămurit în minte bietul dom Barkis pe patul de moarte, pornind odată cu refluxul către depărtările spre care hem își pironise atât de ciudat privirile în dimineața aceea, când odată am fost trezit din rătăcirile gândurilor de o bătaie la ușă. Era un ciocan la ușă, dar zgomotul nu venea de la el. Bătuse cineva cu mâna în partea de jos a ușii, poate un copil. Am sărit ca un servitor la ciocănitul unui vizitator de vază. Am deschis ușa și spre marea maui uimire n-am văzut la început decât o umbrelă mare ce parcă mergea singură. Și sub ea am descoperit-o pe domișoara maucher Nu prea aveam poftă să-i fac o primire călduroasă, dar când și-a mișcat umbrela, pe care cu toate forțele depuse n-a fost în stare să o închidă, i-am văzut pe față expresia cea care m-a impresionat atât de mult la prima și ultima noastră întâlnire. Și-a ridicat fața spre mine și-am văzut că era foarte serioasă, iar când am descotorosit o de umbrela care l-ar fi stânjenit și pe uriașul irlandez și-a frânt mânuțele cu atâta deznădejde că m am mișcat. Domnișoară maucer i-am zis, după ce m am rotit privirea pe strada pustie, fără a ști prea bine ce mă așteptam să văd. Ce te-a dus aici? Ce s-a întâmplat? Mi-a făcut semn cu mâna dreaptă să închid umbrela și apoi a trecut repede prin fața mea, intrând în bucătărie. Am închis ușa, m-am dus după ea și am găsit-o șezând pe colțul grilajului de fier nu prea înalt dinaintea vetre, care avea în partea de sus două bare plate unde se puneau farfurile la uscat. Ședea în umbra cazanului, bălăbănindu-și picioarele și frecându-și mâinile de genunchi, ca și cum ar fi durut-o ceva. Neliniștit la gândul că o primeam singur la oră, atât de nepotrivită și că eram unicul spectator al acestei scene ciudate, am exclamat din nou. Te rog, domnișoară Maucher, spune ce s-a întâmplat. Ești cumva suferindă?" Suflețelule, drag," mi-a răspuns domnișoara Maucher, Ducându-și mâinile la inimă, uite aici mi-e toată durerea și sufăr foarte mult la gândul că, dacă aș fi știut, aș fi putut să împiedic poate tot ce s-a întâmplat, dar sunt o smintită și o nebună. Boneta mare, mult prea mare pentru obrazul ei, i s-a clătinat iar înainte și înapoi, în timp ce își bălăbânea picioarele, iar o bonetă uriașă își proiecta, cu aceleași mișcări, umbra pe perete. Mă mir văzându-te atât de serioasă și de tulburată, am început să-i spun, dar ea mi-a curmat vorba. Da, așa întotdeauna. Toți băieții fără minte care au crescut mari și chipeși se miră când văd că poate exista un simțământ omenesc într-o stârpitură ca mine. Mă iau drept o jucărie, petrec cu mine și apoi mă aruncă deoparte când s-au săturat și se miră că pot avea și eu mai multă simțire decât un cal de lemn sau un soldat de plumb. Da, da, așa e vechea poveste. O fi poate așa la alții, dar nu la mine, te rog să mă crezi, i-am răspuns. Poate că n-ar fi trebuit să mă mir văzându-te în starea asta, căci te cunosc prea puțin, dar ți-am spus fără înconjur ceea ce am gândit. Ce pot face? mi-a zis femeia pitică, ridicându-se și întinzându-și brațele ca să o văd toată. Uite, așa cum sunt a fost și tata și așa arată și sora mea și fratele meu. De mulți ani, domnule Copperfield, tot muncesc din greu pentru sora și fratele meu, Trebuie să trăiesc, nu fac rău nimănui. Dacă există oameni atât de nechibzuiți și de cruzi ca să-și bată joc de mine, ce-mi rămâne altceva de făcut decât să-mi bat și eu joc de ei, de mine, de toate? Și dacă în clipa asta mă port așa, acu' e vina. A mea? Nu, nu era vina domnișoarei Maucher, am recunoscut eu. Dacă i-aș fi arătat fățarnicului dumitale prieten, ca o inimă simțitoare, deși nu-s decât o pitică, a urmat ea, dând din cap cu o seriozitate plină de mustrări, crezi că mi-ar fi dat vreun sprijin să mi-ar fi arătat mai multă bunăvoință? Dacă mica Maucer, care n-are nicio vină că arată așa cum o vezi, tinere domn, s-ar fi plâns lui sau altuia ca el, povestindu-i toate necazurile ei, crezi că i-ar fi ascultat cineva păsul? Chiar dacă ar fi fost cea mai slută și mai plicticoasă pitică din lume, mica Maucer tot ar fi avut dreptul să trăiască. Dar n-avea cum. Nu, ar fi flurata apagubă fără să capete o bucățică de pâine cu unt și-ar fi datortul tortul popii, tot hrănindu-se numai cu aer. Domnișoara Maucer s-a așezat la loc pe grilajul de fier și-a scos batista și și-a șters ochii. Ar trebui să-mi mulțumești dacă ai inimă și cred că ai, a urmat ea, pentru că, deși știu prea bine cum sunt, mai pot fi veselă și îndura toate. În orice caz, mulțumesc lui Dumnezeu că mi-am putut croi și eu un drumuleț în viață, fără să datorez nimănui nimic și că... Pentru banii ce mi-aruncă unii din trufie sau din dezmăți, pot să le zvârl și eu, în schimb, baloane de săpun. Dacă nu mă plâng de tot ce-mi lipsește, e cu atât mai bine pentru mine și nu cășunez niciun rău. Dacă-s o jucărie pentru voi, uriașii, fiți cel puțin buni cu mine. Domnișoarea Maucer și-a pus Batista la loc în buzunar și a urmat, pironindu-mă tot timpul cu privirea. Tocmai te-am zărit pe stradă. Îți dai seama că nu sunt stare să merg atât de repede ca dumneata, Mi picioarele prea scurte și răsuflarea grea. Așa că nu te-am putut ajunge, dar am bănuit unde te duceai și am venit după dumneata. Am mai fost odată azi pe aici, dar biata femeie nu era acasă. O cunoști?" am întrebat-o. Am auzit la omăr și Jorom vorbindu-se de ea," mi-a răspuns domnișoara Maucher. Am fost la ei azi dimineață, pe la șapte. Îți aduce aminte ce mi-a spus Tierforth despre nefericita asta de fată când v-am întâlnit pe amândoi la Han?" Când mi-a pus această întrebare, boneta domnișoarei Maucer a început să se miște iar înainte și înapoi, odată cu umbra ei pe perete. Îmi aminteam foarte bine întâlnirea de care îmi pomenea, căci îmi revenise de multe ori în minte în ziua aceea. Și i-am spus-o. O, o, l -o -l ar toți, dragi, cu scaraoți în frunte!" a zis Pitica, ridicându-și degetul arătător în dreptul ochilor ei scăpărători. Iar pe afurisitul acela de servitor... Să-l chinuiască în zecit în toate caznele iadului. Mi se pare că dumneata fusese și îndrăgostit de ea când nu erai decât un băiețandru. Eu? Ah, ce copil ești! Acum că a căzut na asupra bietei fete, ți-o pot spune. De ce ai lăudat-o atâta și te-ai tulburat și ai roșit când vorbei de ea? A strigat doamna Maucior, frământându-și nervoasă mâinile în timp ce umbla încolo și încoace prin odaie. Nu i-am putut ascunde că așa era, deși motivul fusese cu totul altul decât acela pe care îl bănuia. De unde era să știu? A urmat domnișoara Maucher, scoțându-și iar Batista și bătând cu piciorul în pământ de câte ori și-o ducea la ochi cu amândouă mâinile deodată, lucru pe care îl făcea destul de des. Am văzut că te cicaleaște, Alinta, am văzut că mâinile lui erai ca o bucată de ceară." abia și semn din odaie, și servitorul lui mi-a spus că tânărul acesta nevinovat, așa zicea, și cât vei trăi, ar trebui să nu-i dai alt nume decât acela de bătrân păcătos? E tare îndrăgostit de ea și ea îl iubește ca o nebună, iar stăpânul lui, mai mult spre binele dumitale decât al ei, și-a pus în gând ca această dragoste să nu aibă urmări grave și că de aceea se aflau ei acolo. Cum aș fi putut să nu-i dau crezare? L-am văzut pe fort cum te alinta și o lăuda ca să-ți facă plăcere. Dumneata e fost cel din care mai ai pomenit de ea, arătând vechea admirație pe care o purtai. Când ți-am vorbit de ea, te-ai făcut fețe, fețe, te-ai înroșit și-ai pălit. Puteam eu oare crede altceva decât că erai un mic ștrengar lipsit de experiență, căzut pe mâna unuia care avea prea multă și care, dacă voia, putea să te îndrumeze spre binele dumitale. Ah, le era teamă să nu descoper cumva adevărul!" a exclamat domișoara Maucer, coborând de pe grilajul de fier și învârtindu se cu pași mărunți prin bucătărie, cu brațele ridicate spre cer. Pentru că și rată sunt și eu!" Altfel nici n-aș putea să mă descurc în viață, dar m-au omăgit și pe mine și mi-au dat să-i duc nefericitei fetițe o scrisoare. Și așa a intrat ea în vorbă cu Littimer, care a rămas anume aici. Am rămas uluit, aflând această nouă perfidie, și m-am uitat la Domișoara Maucher, cum s-a tot învârtit prin bucătărie, până ce i s-a tăiat răsuflarea. S-a așezat apoi iar pe grilajul de fier, și-a șters fața cu Batista, și-a clătinat multă vreme din cap, fără a se mai urni din loc, și fără a mai scoată o vorbă. Al alta domnule Copperfield, drumurile mele prin provincie m-au adus la Norwich. Acolo m aflat din întâmplare că veneau și plecau mereu pe ascuns, fără dumneata, și asta mi s-a părut ciudat și m-a pus pe gânduri. Aseară era luat dirigența care venea din Londra și trecea prin Norwich și am ajuns aici azi dimineață. Vai, vai, vai, era prea târziu. După atâta plâns și atâta frământare, biata Maucer a fost apucată de un tremurici și, ca să-și mai încălzească piciorușele ude, s-a întors pe grilaj și l-a pus pe cenușă. Și a rămas așa, ca o păpușă mare, cu ochii pironiți la foc. Ședeam pe un scaun lângă celălalt colț al vetrei, pierdut în amarnice gânduri, și mă uitam și eu la foc, îndreptându-mi din când în când privirile spre ea. După un timp, domnișoara Maucer s-a ridicat și m-a spus: Trebuie să plec. E târziu. Nu ți-ai pierdut încrederea în mine?" Nu i-am putut răspunde din toată inima nu când i-am întâlnit privirea scuțită mai sfredelitoare ca oricând. Hai," mi-a zis ea, luându-mi mâna pe care o întinsesem pentru a o ajuta să coboare de pe grilaj, și privind mă întrebătoare drept în ochi. Știi prea bine că nu ți-ai pierde încrederea în mine dacă aș fi fost ca celelalte femei." Am simțit că era mult adevăr în spusele ei și m-am rușinat. Ești încă tânăr," mi-a zis ea clătinând din cap. Ascultă-mi sfatul, chiar dacă sunt o nimica toată. Nu lega cu sururile trupești de cele sufletești, prietene, decât în cazul când ai temeiuri puternice." Își părăsise grilajul, iar eu îmi părăsise bănuierile I-am spus că sunt încredințat că mi-a spus tot adevărul în ceea ce o privește și că amândoi n-am fost decât niște unelte oarbe în mâini ticăloase. Mi-a mulțumit și mi-a zis că sunt un băiat bun. Ia stai!" a exclamat ea, întorcându-se din ușă, cu degetul arătător ridicat și cu o privire șireată. Am motive să bănuiesc, după cât am auzit, căci trag mereu cu urechea, nevrând să-mi irosesc în sușirile, că au fugit în străinătate. Dar dacă s-ar înapoia sau dacă vrânul dintre ei s-ar înapoia vreodată, cât mai trăiesc, voi fi cea din tâi care voi afla, deoarece sunt mai tot timpul pe drumuri. Și de îndată ce voi avea vreo veste, îți voi da de știre." Dacă voi putea să-i fiu de vreun folos bietei fetiță amăgite, nu mă voi da în lături, martor mie cerul. Că despre Litimăr s-ar simți mai bine cu nogar pe urmele lui decât cu mica maucer. Când am văzut cum îi luceau ochii în timp ce vorbea, n-am putut să nu-i dau crezare. Nu-ți cer decât să-mi arăți aceeași încredere pe care avea aveau într-o femeie normală, nici mai multă, nici mai puțină, mi-a zis Pitica, atingându-mâna cu un gest îmbietor. Și dacă o să mă mai vezi vreodată altfel decât sunt acum, așa cum ți-am părut când m-ai întâlnit prima dată, ia seama cu cine mă aflu. Amintește-ți că nu sunt decât o biată pitică lipsită de apărare și de nădejdi. Gândește-te cum o duc acasă după ce îmi sfârșesc munca zilei alături de sora și de fratele meu, care și ei sunt ca și mine. Poate că atunci nu mă vei judeca aspru și nu te vei mai mira văzându-mă uneori serioasă și abătută. Noapte bună! I-am întins domnișoarei maucermâna, având despre o părere mult mai bună decât înainte, și am deschis ușa, lăsându-o să plece. N-a fost o treabă prea ușoară să-i deschid umbrela cea mare și să-i pun în mână ca să o țină în echilibru, dar, în cele din urmă, am izbutit și am petrecut-o cu privirea în timp ce mergea bălăbănindu-se pe stradă în plină ploaie. Nu-ți puteai da seama că sub umbrela s-ar afla cineva, afară numai de clipele, când apa... Scurgându-se mai tare de pe o streașină, cădea ca un vârtej și o înclina într-o parte. Atunci domnișoara Maucer părea, luptându-se din răsputeri să-și îndreptă umbrela. Am ieșit de câteva ori ca să-i vin în ajutor, ceea ce s-a dovedit zadarnic, căci înainte de a ajunge până la ea, umbrela sălta mereu ca o pasăre uriașă. Apoi am intrat în casă, m-am culcat și am dormit până dimineața. Domnul Pegoti și bătrâna mea Doică au venit să mă ia dimineața și am plecat de vreme împreună la stația poștalionului, unde ne aștepta doamna Gamit și Hem ca să și-a rămas bun de la noi. Domnșorile Davy, mi-a spus Hem luându-mă deoparte, în timp ce domnul Pegoti se căznea să-și așeze sacul peste bagajă. Viața îi e distrusă. Nu știe unde merge, nu știe ce l-așteaptă. Pornește într-o călătorie care o să-l poarte pe drumuri. Câte zile o mai avea de trăit? Credem mă ce-ți spun, până ce va găsi ceea ce caută. Nu mă îndoiesc că îi vei rămâne prieten, domșorile Davy. Bizuete pe mine, o să-l ajut cât mi-o sta în putință," i-am spus foarte serios lui Hem, strângându-i mâna. Îți mulțumesc, îți mulțumesc din toată inima, domnule. Și încă o vorbă. Știi, domșorile Davy, am o slujbă bună și n-am pe ce cheltui ceea ce câștig. Nu-mi trebuie decât banii pentru trai." Dacă i-ai putea trimite dumnata aș munci cu mai multă tragere de inimă. Și să n-ai nicio grijă, domnule, a încheiat el cu glas blând, dar hotărât. Voi munci tot timpul, ca un bărbat, și voi face tot ce-mi va sta în putință. I-am spus că n-aveam nici cea mai mică îndoială în această privință și am exprimat nădejdea că va veni poate și vremea când va înceta să mă aducă viața singuratică la care se gândea acum. Nu, domnule, mi-a răspuns el clătinând din cap. Pentru mine s-a sfârșit cu toate asta, domnule. Nimeni nu o să poată umple golul lăsat. Dar să nu uiți ce ți-am spus de bani, că tot timpul o să am ceva pus deoparte pentru el. I-am făgăduit că așa voi face, amintindu-i totuși că domnul Pegoti avea un venit sigur, deși destul de modest, din moștenirea lăsată de cumnatul său. Ne-am luat apoi rămas bun și astăzi încă mă amintesc cu strângere de inimă de marea lui durere și de atitudinea lui demnă și curajoasă. Nu mă încumet și mi-ar fi cu neputință să descriu cum doamna Gamici alerga pe stradă după dirigență nevăzându-l, printre lacrimile pe care încerca să și le stăpânească, decât pe domnul Pegoti, cocoțat pe imperială și cum se ciocna de trecătorii care veneau din partea opusă. Cel mai bun lucru e să o las șezând pe treptele brutării ei, abia trăgându-și răsuflarea cu boneta vraiște după ce-și pierduse o gheată care zăcea pe caldarâm la mare distanță. Când am ajuns la capătul călătoriei, prima noastră grijă a fost să căutăm o mică locuință pentru Pegoti, unde să pot avea și fratele ei un pat. Am avut norocul să găsim una foarte curată și ieftină deasupra prăvăriei unui lumânărar, două străzi mai departe de locuința mea. După ce am închiriat-o am cumpărat puțină friptură rece la un birt și am poftit pe cei doi tovarăși să ia ceaiul la mine acasă, ceea ce, spre marea mea părere de rău, nu i-a făcut deloc plăcere doamnei Krupp, ci din potrivă. Ca să lămuresc starea de spirit a acestei doamne, trebuie să adaug că s-a simțit foarte jignită când a văzut-o pe Pegoti, care abia venise cum și-a sumes rochea de doliu și s-a apucat să șteargă praful în dormitorul meu. Doamna Krupp a luat aceasta drept o sfidare. Mi-a spus chiar că nu îngăduia nimănui să o sfideze. În drum spre Londra, domnul Pegoti îmi dăduse o știre la care mă așteptam. Voia să o vadă mai întâi pe doamna Stirforth. Mă simțeam dator să-l ajut și să-i mijlocesc această întrevedere, dar în același timp mă gândeam că ar trebui să cruț pe cât cu putință simțămintele de mamă ale doamnei Stierforth, așa că i-am scris chiar în seara aceea. I-am povestit cât se poate mai blând necazul pe care Stierforth l-a pricinuit domnului Pegoti, și rolul pe care l-am jucat și eu în această lovitură. I-am spus că era un om simplu de felul lui, dar bun și drept din fire, și-am îndrăsnit să-mi exprim nădejdea că nu va refuza să-l vadă în marea lui nenorocire. Am arătat că vom veni la ceasurile două după amiază și-am trimis chiar eu scrisoarea cu prima cursă de dimineața a diligenței. La ceasul hotărât ne aflam la poarta casei în care, cu puține zile înainte, fusesem atât de fericit, unde m arătasem în voie și căldura inimii și tinerească încredere. De aici înainte, poarta aceasta îmi va fi pentru totdeauna închisă, și nu va mai însemna pentru mine decât ruină și pustiire. Nici urmă de litimar. Fata cu chipul mult mai plăcut, care îl înlocuise cu prilejul ultimei mele vizite, a venit să ne deschidă poarta și ne-a poftit în salon. Acolo am găsit-o pe doamna Steerforth. Când intram, Rosa Dartl s-a furișat dintr-un colț al și a venit în spatele scaunului ei. Am văzut îndată, după chipul mamei, că aflase chiar de la fiul ei cele petrecute. Fața era palidă și purta urmele unei emoții mult mai adânci decât aceea pe care i-ar fi putut-o trezi scrisoarea mea, căci dragostei de mamă ar fi făcut-o să pună la îndoială cele arătate de mine. Mi s-a părut că semănă mai mult ca oricând cu fiul ei și am simțit, mai degrabă decât am văzut, că nici domnului Pegoti nu i-a scăpat această asemănare. Și de -a dreaptă și nemișcat în jilțul ei, cu un aer de demnitate și de liniște pe care nimic nu l-ar fi putut tulbura. S-a uitat neclintită la domnul Pegoti, când acesta a ajuns în fața ei, iar el i-a întors aceeași privire. Ochii pătrunzători ai Rozei Dartle ne cuprindeau pe toți. Câteva clipe nimeni n-a scos o vorbă. Doamna Stierford i-a făcut doar semn domnului Pegoti să ia loc. El i-a răspuns cu glas căzut. Găsesc că nu se cuvine să mă așez în casa asta. Mai bine stau în picioare. A urmat apoi o nouă tăcere, pe care ea a curmat-o spunând. Știu ce v-a adus aici și îmi pare rău din tot sufletul. Ce vreți de la mine? Ce-mi cereți să fac? Domnul Pegoti și-a pus pălăria sub braț, a căutat în buzunarul de la piept scrisoarea Emiliei, a scos-o, a despăturit-o și a dat-o. Vă rog, citiți-o, doamnă! E scrisă chiar de nepoata mea. A citit-o cu același aer neclintit, prinsul ei n-a mișcat-o, de puțin, după cum mi-am dat seama, și după aceea i a înapoi-o. Afară, numai dacă nu mă va aduce el înapoi ca soția lui, a glăsuit domnul Pegoti, arătând cu degetul acele rânduri din scrisoare. Am venit să aflu, doamnă, dacă o să-și țină cuvântul dat. Nu, a răspuns ea. De ce nu? a întrebat domnul Pegoti. Pentru că e cu neputință, s-ar nenoroci. Trebuie să vă dați singuri seama că fata e mult mai prejos decât el. N-aveți decât să o ridicați, i-a spus domnul Pegoti. E lipsită de creștere și de învățătură. Poate că nu-i chiar așa, poate că o fi și așa, a zis domnul Pegoti. Eu cred altfel, doamnă, dar nu sunt măsură să judec asemenea lucruri. Învățați-o dumneavoastră mai bine. Fiindcă mă silit să vorbesc deschis, ceea ce voi face fără voia mea, trebuie să vă spun că dacă n-ar fi decât rubedenile ei atât de umile și încă o asemenea căsătorie ar fi cu neputință. Ascultați, doamnă, i-a răspuns el încet și liniștit. Știți și dumneavoastră ce înseamnă să-ți iubești copilul, o știu și eu. Chiar dacă ar fi de o sută de ori fica mea, tot n-aș putea o iubi mai mult. Nu știți ceva să zică să pierzi un copil, eu știu. Toate comorile din lume, dacă ar fi ale mele, le-aș da ca să o răscumpăr. Scăpați-o de rușine și niciodată nu va mai fi stânjenită de noi. Nici unul dintre cei în mijlocul cărora a crescut, niciunul dintre cei alături de care a trăit și pentru care vreme de atâția ani a însemnat totul în viață, nu-i va mai vedea chipul drăgălaș. Vom fi mulțumiți să vă lăsăm, vom fi mulțumiți să ne gândim de departe la ea, ca și cum ar trei sub alt cer și sub alt soare. Vom fi mulțumiți să o încredințăm bărbatului ei, poate copilașilor ei, și să așteptăm clipa când toți vom fi la fel înaintea lui Dumnezeu. Aspra elocința a vorbelor sale n-a rămas fără răsunet. Doamna Stierforth și-a păstrat aceeași mândră atitudine, dar glasul îi s-a mai îmblânzit când a răspuns. Nu vreau să apăr pe nimeni, nu vreau nici să aduc vreo dar îmi pare rău că, trebuie să o repet, e cu neputință. O asemenea căsătorie ar distruge pentru totdeauna cariera fiului meu și ar închide orice perspective. Nu încape nicio îndoială că această căsătorie nu se poate încheia și nu se va încheia niciodată. Dacă ar fi vreun alt mijloc de despăgubire, mă uit cât de mult seamănă chipul în echipul ce-mi în față cu unul pe care l-am avut în casa mea, la căminul meu, în barca mea, unde nu l-am avut, I-a curmat vorba domnul Pegoti cu privirea aprigă și înfierbântată. Mă privea zâmbind un prietenos, deși punea la cale o trădare atât de mișelească, încât îmi vine să înnebunesc când îmi aduc aminte de ea. Dacă obrazul acesta, care seamănă atât de mult cu celălalt, nu se înroșește ca focul la gândul să-mi dea bani, ca să mă răscumpere rușinea și năpasta a copilului meu, desigur că e tot atât de rău ca și el. Și nu știu dacă nu e și mai rău, ca e al unei cucoane. Într-o clipă, ea s-a schimbat cu totul. Un val de mânie i-a aprins fața. Încleștându-și mâinile pe brațele jilțului, a rostit aceste cuvinte cu un aer trufaș, sfidător. Și cum mă puteți despăgubi dumneavoastră, pentru că ați deschis o prăpostie atât de adâncă între mine și fiul meu? Ce înseamnă iubirea voastră față de iubirea mea? Ce înseamnă despărțirea voastră față de a noastră?" Domnișoara dartul i-a atins ușor brațul și s-a plecat asupra ei șoptindu-i ceva, dar doamna Stirforth n-a vrut să audă nimic. Nu, Roza, nicio vorbă mai mult, să asculte omul acesta tot ceea ce am să-i spun. Fiul meu, care mi era singurul cel în viață, căruia i-am închinat orice gând, căruia i-am îndeplinit orice dorință, încă de când era copil, de care nu m am despărțit viața din clipa în care s-a născut, să se îndrăgostească așa deodată tot prăpădită de fată și să se ascundă de mine. El să-mi răsplătească încrederea cu o dezamăgire chipzuită și să mă părăsească de dragul ei, să pună această nenorocită aventură mai presus de mama lui, de datoriile lui, de dragoste, respectul și recunoștința pe care fiecare zi și fiecare ceas din viața lui ar fi trebuit să le întărească într-o legătură menită să înfrunte orice? Asta nu înseamnă lovitură? Roza doar atât, a încercat din nou să o potălească, dar tot fără niciun rezultat. Ți-am spus, Roza, nicio vorbă mai mult... Dacă el a fost în stare să riște totul pentru un fleac, pot să risc și eu totul pentru un țel mai înalt. N-are decât să se ducă unde cum pofti, cu mijloacele pe care dragostea mea i-l-a pus la îndemână. Crede oare că o să mă înduplece printr-o lipsă îndelungată? Își cunoaște prea puțin mama, dacă e în stare să creadă așa ceva. Să renunțe numai decât la acest capriciu și îl voi primi înapoi cu brațele deschise. De nu... Cât voi trăi, în casa asta nu va mai intra și chiar pe patul de moarte, cât voi mai fi în stare să ridic mâna, îl voi izgoni, afară numai dacă, părăsind-o pentru totdeauna, nu va veni smerit să-mi ceară iertare. E dreptul meu și vreau să mi se recunoască acest drept. Iată prăpastea care ne desparte. Și aceasta nu înseamnă lovitură? A încheiat ea, uitându-se la domnul Pegoti cu același aer trufaș și nesuferit cu care începuse să vorbească. În timp ce o ascultam și o vedeam rostind aceste vorbe furioase, mi se părea că-l aud și îl văd pe fiul ei, înfruntând-o. Tot ceea ce deslușisem în el ca îndărătnicie și înverșunare regăseam acum la ea. Tot ceea ce știam despre energia lui rău folosită mă ajuta acum să înțeleg mai bine firea mamei lui și mă făcea să-mi dau seama că, în izbucnirile lor, cele mai puternice aveau aceeași fire. Mi-a spus apoi cu glas tare, relându și atitudinea țeapănă, că nu mai avea nici ce asculta, nici ce vorbi, și că ne ruga să punem capăt acestei întrevederi. S-a ridicat cu un aer mândru pentru a părăsi odaia când domnul Pegoti i-a spus că nu era nevoie, căci va pleca el. Să nu vă temeți că aș putea fi o piedică pentru dumneavoastră. Nu mai am ce spune, doamnă," a zis el îndreptându-se spre ușă. N-am venit cu nicio nădejde aici și nu plec cu vreo nădejde. Am făcut ceea ce m-am socotit dator să fac, dar n-am crezut nicio clipă că o să iasă ceva bun din venirea mea aici." Casa asta a fost prea furisită pentru mine și pentru ai mei, ca să mă fie așteptat la altceva dacă mă gândesc bine. Cu aceste cuvinte, am părăsit împreună odaia lăsându lăsând-o pe doamna Stierford în picioare, lângă jilțul ei. chipul atât de frumos, avea un aer de neclintită trufie. În drum spre ieșire, aveam destrăbătut o galerie cu pardosala de piatră, cu tavanul și pereții de sticlă, pe care creștea viță de vie. Frunzele și lăstarii erau verzi pe vremea aceea, ziua era însorită și două uși cu geam care dădeau spre grădină stăteau larg deschise. Rosa Dartul a intrat pe acolo fără să o auzim și când am ajuns în dreptul ei mi-a zis – Strașnică idee a avut să-l aduci pe omul acesta aici! În clipa aceea, în ochii negri îi licăreau atâta mânie și dispreț, întunecându-i tot obrazul, că nici nu mi-a venit a crede ceea ce vedeam. Cicatricea pricinuită de ciocan era și mai vădită, ca întotdeauna când furia îi răvășea trăsăturile. Tremurul pe care îl mai văzusem și altădată îi prinsese și partea aceea obrazului. Dându-și seama că o priveam, și-a ridicat mâna și s-a lovit singură peste cicatrice. Acesta era omul pe care se cuvenea să-l îndrumezi și să-l aduci aici, nu-i așa?" mi-a spus ea. Și mai zici că nești prieten de nădejde?" Domnișoară de i-am răspuns. E cu neputință să fie atât de nedreaptă și să mă scoți tot pe mine vinovat. De ce mai bați Zăzani între acești doi smintiți? Mi-a spus ea. Nu știi că amândoi sunt nebuni în mândria și în dărâmnicia lor? E vina mea? Am întrebat-o. E vina dumitale? Mi-a răspuns ea. De ce le-a adus pe omul acesta aici? Pentru că este un om greu lovit, domnișoară Dartul. Poate că nu știi. Știu că James Tierforth are o inimă fățarnică și rea. Știu că e un trădător. A zis ea, ducându-și mână la piept, ca și cum ar fi vrut să înăbușe furtuna care-i clocotea înăuntru. Dar ce nevoiam să mai știu cei comul acesta și cu stricata de nepoată sa și ce-mi pasă de ei? Domnișoară de i-am răspuns, nu faci decât să înăsprești răul ce i s-a cășunat. Îți spun doar atât la despărțire, ești prea nedreaptă cu el. Nu-s deloc nedreaptă, s-a repezit ea, sunt toți o bandă de stricați și de nemernici, că despre ea ar trebui bătută cu biciul. Domnul Pegoti a ieșit pe ușă fără a scoate o vorbă. O, să-ți fie rușine, domnișoră dartul, rușine!" i-am zis eu indignat. Cum poți călca în picioare durerea aceasta într-un nimic meritată?" I-aș călca pe toți în picioare," mi-a răspuns ea. Aș vrea să-i văd casa prăbușită la pământ, să o văd pe nepoată sa înfierată cu fierul roșu, umblând în strențe, aruncată în stradă, muritoare de foame." Dacă mi-ar sta în putere să o judec cum vreau, aș avea grijă să primească o asemenea pedapsă. Nu m-aș mulțumi nici cu atât. Aș pedepsi-o chiar eu. O urăsc. Dacă aș putea să o bat jocoresc pentru starea rușinoasă în care a ajuns, m-aș duce în adins oriunde ca să o fac. Dacă aș putea să o urmăresc până în groapă, aș face-o. Și dacă în clipa când s-ar afla pe patul de moarte, ar exista un singur cuvânt de mângâiere și de ușurare pe care l-aș cunoaște numai eu, pentru nimic în lume nu l-aș rosti. Îmi dau seama că în verșunatele cuvinte nu pot evoca nici pe departe patima ce-o cuprinsese și care izbucnea din întreaga efăptură, deși, în loc să-și ridice glasul și-l coboruse mai mult ca de obicei. Sadarnica și încerca să o descriu așa cum în furia ei dezlănțuită mi-a rămas întipărită la în mintire. Mi-a fost dat să văd pe multe chipuri patima omenască, dar niciodată n-am văzut-o astfel. L-am ajuns din urmă pe domnul Pegoti, care cobora gândurat, cu pas încetinit dâmbul. Mi-a spus, de îndată ce m-a văzut lângă el, că acum, având cugetul împăcat în privința celor ce avea de făcut la Londra, voia să pornească mai departe în călătoria sa, chiar în seara aceea. L-am întrebat unde voia să se ducă. Mi-a răspuns doar atât, mă duc să-mi cau nepoata, domnule.